Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Vossalatu ala Rasulillah I nareduje posljednje treće predavanje iz Akide a drži ga profesor Elvedin Husembašić Bismillah Mi ovog 27. ređepa odnosno 22. jula govorimo iz predmeta Akide o jednoj naročito važnoj temi a to je ljudsko srce i njegovo mjesto u Akidi kažu naši učenjaci iman se sastoji od troje prvo je vjerovanje i rad srcem drugo je potvrde toga jezikom i treće je manifestovanje toga dijelima. Zbog toga kažu naši učenjaci srce, ljudsko srce je jedno od temeljnih, jedno od temeljnih stvari u islamskom vjerovanju. I zbog toga je spomenuto u Koranu kako neki učenjaci navode 126 puta a neki kažu i više od toga oko 130 puta je spomenuto u Kur'anu ljudsko srce na ovaj ili onaj način oko 130 puta a nešto u Kur'anu što se spomenuje oko 130 puta to znači šta? da je veoma važno i veoma bitno sad ćemo vidjeti zašto je to važno ljudsko srce kažu naši učenjaci važno je Zato što cijela vjera ima jedan jedini cilj, a to je čišćenje ljudskog srca i njegova priprema za dženjet. Sve što je vjera propisala i svi ibadeti imaju jedan jedini cilj, čišćenje ljudskog srca i njegova priprema za dženjet. I pratite sa mnom Ibrahimovu dobu fihim rasurem minhum mjetru alihim Ajatik o je alimu humul Ibrahim gradi Čabu i moli je to je nače sunnet poslanika bio kad god bi radili dobro djelo i ibadet učili bi dove u toku i ibata. Uzmete primjer namaz. Fino pred kraje namaza šta se radi Uči se dola posle salavat. Uzmite tavaf, toku tavafa uči se da i brojni drugi ibadeti to ćete primijetiti zato što je to tada se doba prima. Ibrahim gradi Kabu, radi dobro djelo i uči sljedeću dovu gospodaru naš. Pošali među njih poslanika jednog od njih. Znaci u taj narod je on gradi Kabu, a tada još nije bilo tu bilo jedno pleme samo iz okoline Jemena Đurhem ili Đurhum i Ismajl a.s. se orodio s njima oženio se i tada su nastali ti poarapljeni, arapi takozvani al-arabu al-mustaribe i kaže on pošalji od njih među njih jednog poslanika koji će im učiti tvoje ajete koji će ih učiti Kuranu, odnosno objavi i učit ih mudrosti, kaže u Lema sunnetu, i koji će ih očistiti. Vaju zekijim. Nači Ibrahima, ali se nam to čišćenje, to je čišćenje ljudskih srca i njihovih duša, spominje kao cilj i Allah Allahođe lešanuhu, nakon spominjanja objave, nakon spominjanja sunneta, to jest mudrosti, zajednostim što ukazuje da je to cilj. Dalje u drugom ayetu Allahu dželle šanu kaže: "Huwar ladī ba'atha fīl ummīna rasūlen minhum yatlu 'alayhim āyātihi wa yuzakkīhim wa yu'allimuhumul kitāba al-hikma." 17. ayet, to jest Allahu dželle je taj koji je među neuke i nepismene poslao poslanika jednog od njih. Naći odazvao se Ibrahimovoj dobi. Kojem koim uči njegove ajete i koji ih čisti i podučava ih objavi i mudrosti, to je sudmeto znači vidite ova dva ajeta, jedan je u suri Bekara jedan je u suri Džuma kako podudaraju se, samo što je u drugom ajetu Ibrahim A. je u dovi spomenu objavu pratite li sam ovo ovaj jednu mudrosku razgu prvo je zamolio Allah da onda pošalje među njih jednog od njih koji će učiti ajete dobro koji će je podučiti objavi i mudrosti i očistiti ih Ibrahim Aleyhisselam je razmišljao logički i molio je Allah Ađalešanuhu kako stvari idu logički što je u edebudovi. A to je knjiga, objava i mudrost su sredstva začišćenje, a sredstvo se spominje prije cilja. Cilj objave i mudrost da se očiste. A sredstva idu prije, jel tako li? Ali u drugom ajetu, kada je Allah Ađalešanuhu govorio O tome da je već to uradio, šta primijetimo? Da je Allah Jalešanu učišćenje spomeno prije objave i prije mudrosti. Pa kaže, al al Koji ih čisti i podučava ih objave i mudrosti. Kažu, ulema, zašto? Ovdje Allah Jalešanu kaže, kažu naši učenjaci, spomeno prvo cilj pa onda sredstvo da bi ukazao na svrhu i važnost i šta je, šta je ono osnovno što je cilj svega toga, to je da budu čisti znači ukazujući na cilj i važnost cilja i zbog toga naši učenjaci kažu svrha svih i badrita, cijele vjerije da očisti čovjeka i objava je za to došla objava je za to došla znači jel u redu ovo prvo zašto je važno naše srce Da li je zašto je važno naše srce? To je prvo. Važno je zato što Allah Đelešanuhu gleda u ljudska srca, a ne gleda u njihove izglede, oblike, boju kože i metke i sl. A dokaz zato je hadis koji je zabilježio imam muslim u svom sahihu, u kome doslovce stoji. Inna Allaha la yanduru ila suwarikum wala ila asmamikum u drugom rivetu malikum. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah negleda vaše izglede i u vaša tijela, u drugom rivetu vaše imetke. Nego gleda u vaša srca i u vaša djela. Koliko su vaša srca čista? koliko u ima ima zavisti, koliko u njima ima dobra. To je našan ugled. I zato, pratite sa mnom jedan čudan, uistinu događaj Hadis, koji je uistinu interesant. Poslanik sa srednjem sedio sa zhavima, onako kao uobičajeno u džamiji, i priprema se, namazi, kaže, poslanik sa srednjem, sad će na džamijska vrata ući čovjek koji će biti džanetljen sudono se su upli oči u vrata kad ono čovjek ni niko poznat plaho mokar abdestio se tek ulazi u džamii i ostavi svoju odjeću odaklelet ni čovjek znao za to haj drugi dan isto kaže poslanik sača ući na vrata čovjek dženetlije opis upetisni čovjek isto tako abdestio se tek ulazi tako treći put kad stopu nađelo kaže jedan ashab sača ja njega prati Da vidim šta tu radi, čime je on zaslužio ženit. Da je njemu kaže ja sam se poslažio sa svojim ocem i tako dalje, Milija mogu prenoći kod tebe, kaže nema problema, bjerum on i tako dalje. Zanoćili oni. Oni došli sa dom prati i gleda šta će taj čovjek uraditi. Kaže prvi dio noći prođe, čovjek spava, kaže hedmo ja sam mislio da će pola noć pola noći. Prođe pola noći ništa čovjek, kad je trećina će. Prošla trećina čovjek ne ustane nikako, Kada je došlo vrijeme sabaha ustade oblesnici i ode kvaretučan drugu noć isto tako, treću noć kad, kaže njemu na kraju kaže tako i tako, nema nikakvi problema između mene i oca, ali ja sam čuo tako poslanika, pa sam tijel da vidim šta ti to radiš čime si zaslužio džerneta kaže, brate moj to je što ti vidiš, ja ništa više ne radi znači šta radi, klanja farzove i to je to, i sunnete koji su uz Nema nima noćnog namaza nima nekog posebnog posta i tako da i kad je čovjek se okrenuo, Ovaj ostav onako začuđen, on je mu vrati, ga ponovno kaže, ali, svaku noć kad legnem, nikada se ne desi da ja nekom mislim zlo. I svakom halalnim, šta god me uvrijedio, toko dao. Nikad. Ne misli nikakva zlo ni jednom čovjeku. Šta noć je čist, i gotovo. Da, što će srca. To je ono što treba. I onda taj ashab koji je tada bio, eh, kaže, to je ono što te je dovelo do dženeta, a to je ono što mi ne možemo. Što mi ne možemo, to je što ne može svako. Ali zato se treba truditi i zato se treba raditi. Zašto je dalje važno naše srce? To je bilo drugo. Je li tako ili nije? Šta je bilo prvo? Rekli smo naše srce je važno, zato i zato. Pa smo rekli prvo šta smo govorili. Ne moraš što ste i slabo narediti. Naše zato što Allah gleda o našem srce. To je bilo drugo. Šta je bilo prvo? Hm. On će nam reći. Jer on to zna. Ja vidim da on to zna samo. Hajde sad mora reciti. sastoji tri, se o tri dijela, je li to misliš? Ja, dobro, to je tačno, ali vi smo rekli ovdje, najvali prvo, imamo znači, suština i nečega suština čega, hađe? Brecija, se nam Cilj vjere je da očisti srce Aha, znači cilj vjere je da čisti ljudsko srce, šta je bilo drugo? Nismo govorili ogledalo.? gledalu. Hoćeš nam ti sad. E, drugo smo to je jesno, zato što Allah gleda u naše srca, srca, a ne u naše izglede, naše vidje. Allah što gledao naše srca, a ne gledao naše izglede i boju kože i tako dalje. Treći, kažu naši učenjaci, dobra dijela urađena srcem vrednija su od dobrih dijela urađenih tijelom i metkom dobra dijela koja uradimo srcem ko će mi nanes neko dobro dijelo koje uradimo srcem rec da misliš nekom dobro dobro, rec aha Da volimo... Koga? Recimo... Znači, ljubav je dijelo srca, je li tako ili je? I ona može biti badet. Ima li još neko? Ima li nada možda? Nada da se nadamo Allahove nagradi kad uradimo dobro dijelo. Strah kad uradimo, znači, neko loše dijelo. Oslanjanje na Allaha koji je šarti mana, uslovi mana... Znači, sve su to se i ta su djela vrednija, nego zekat, nego post, nego namaz. Zato što se i post, i namaz, i zekajat temeljaju na tim dijelima. Ako je srce prazno, ako ono nije živo, i to će biti prazno i neživo. Nije će imati svrhu pravu i cilje. Četvrto, kažu naši učenjaci, srčani i baditi, znači i baditi urađeni srcem, oni snažnije djeluju na, na, na čovjekovo tijelo i njegove tjelesne organe u odgojnom smislu nego tjelesni i Šta to znači? To znači da jedan moment straha od Allaha dž. snažnije djeluje na čovjekovo tijelo nego da cijeli dan klanja na file. Ako ih klanja onako. Zašto? Zato što je srce to koje je upravljeno tijelom kao što ćemo vidjeti u hadisima. I ako u njemu se nalaziti i ibadeti, te nade, ti strahovi, ta ljuba prema Laodžašanu, prema puslaniku, prema dobrim tijelima, onda će oni djelovati na tijelo. Ali ako mi radimo tijelesne ibadete, a nema u srcu tog pokretača, onda vidjet da se dešava, da mi klanjamo, ali padamo u grih ko muhe na svijetlo kad idu. E tu je taj problem. Znači, ti srčani ibadeti, oni snažnije djeluju na čovjeka. Dalje, kažu naši učenjaci, i nagrada za srčane ibadete veća je nego nagrada za tjelesne ibadete ili materijalne. Kažu naši učenjaci, između ostalog, imame Zehebi u svom dijelu sir El Alamin Nubela, da su naši učenjaci, ovo isto tako ukazuje na važnost srca i srčanih ibadete, Imali posebna dijela, sjela, na kojima su samo govorili o srcu i onome što je vezano za srce. Pa između ostalog, on konkretno navodi za Hasan al Basrije. Hasan al Basrije, jeste čuli za njega Hasan al Basrije? Tabin. Bio je povezani sa poslanikovom porodicom, čak je doio jedno od poslanikovih e, supruga. Znači, podoio dojenče bio učenjak svoga vremena on je za svoje ahbabe i svoje društvo svake sedmice imao sjelo gdje je govorio samo o stvarima vezanim za srce i nikome nije dozvoljavao da pita drugo pitanje i kad bi nekoga pitao recimo o trgovini ja u tim sjelima on bi se naljutio i rekao bi ovo nije zato ga znači samo zato a šta to znači To znači da su oni схvatali i pridavali važnost srcu kao temelju svega ostalog. I nisu ga zapuštali nikako i to je bio suština naših učenja Kafika. Učenjac, mi znate kad se uči Fikonom mes pitanja pa ovo pa odgovori pa dokazi, malo to bude ono znaš suhoparno je ovo, ali imali su metod da su to uvijek prošarali temama i predavanjima darsovima koji su bili vezani za srce tajra kaiq tako smje. Uvijek su to radili. Zašto? Jer srce otvorne i ti dobiješ na kraju čovjek kako je genije u nekom polju fikskom ili ne znam ništa. Ali ti vidiš njegovo srce da ono kruto i da ono nema tih značenja koje bi trebalo ponijeti, poneti i vidite. Ja sam izdvojio, pripremio neki ajete da analiziramo koji govore o srcu. اسمعت السنه موه يايت فتشمه قاعد نحلل لو علم ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لانتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون توي الحجرات 7 Znajte da je među vama Allahov poslanik. Šta to znači? sura Uđurat. Neki nazivaju surah Odgoja. I onda Allahšanu napominja sahabe da je među njima Allahov poslanik. To jest, da ako šta ima nejasno nešto potrebno, treba da se vrate kome. Šta ćemo mi? Među nama nije Allahov poslanik. Aha. Mi imamo sunnet.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 Znači, ljudska mišljenja, kad i dođu odavde, odande, to su neprilike same, sve gora od gore i to je dokaz ovo vrijeme u kojem živimo. Ovo vrijeme i ova društva koja su izgrađena na mišljenjima ljudi, koja su obično izgrađena na Bog, zna kakvim pozadinama, sve problemi s problema. Zar nije sramota danas u svijetu velike, visoke tehnologije, u svemir toliko došli, ne znam, nija nešto tako, a da toliko ljudi umire dnevno od gladi u Africi. To je zbog ne sramota za civilizaciju to se ne bi smjelo dogoditi. Ali zato, kažem, to je, mislim, cijelo čovečanstvo. Znači, to neraspoređivanje toga i ta nehumanost koja je uistinu nam djelu djeca. Vidjeli ste u Africi djecovi? Nije važno koji su vjerije, koji su boje kože, iz koje su države to su djeca to su žene, to su ljudi koji su o duše i tijela isto koji mi ali zato što je to izgrađeno sve na mišljenjima ljudi sve problem za problemom gledat će za iman. <tipun> ali Allah je vama omilio iman Uvaze jednom fjeku rubiku. I ukrasio ga u vašim srcima. Učinio ga lijepim u vašim srcima. Pazite sad. Gdje se nalazi iman? Ali što ono U vašim srcima. Znači, to je zašto je važno srce? Ali pazite, ako mi svoje srce napunimo nečim drugim, neće tu moć ući iman. To prvo. Drugo, glagol dolazi znači da je vršila radnje Allah Đelešanu. Znači, Allah direktno u srcima ljudi ukrasi u ljepša iman. I sve što je od imana njima izgleda lijepo. Oni vide nikab, recimo, iako ne moraju reći ni obavezani, ni, ali to njima nije ružno. Jer to je dio imana spada tu. Recimo, vide bradu, nema veze, ali nije im ružno, to nema te odbojnosti. Ili vidi recimo djela džamiju, namaz, post, zeka, obrazivanje. Mnogi ljudi recimo koji nemaju imana kod sebe, kad kažeš za obrazivanje odma na zapad recimo. Ljudi koji nemaju dodira sa islamskim civilizacijama. Kod nas je tu običajeno. Ali dešava se ljudi koji nisu čuli to da imaju. Ali Allah rešanu kad u srce usadi iman, onda se dogodi isto što je rekao Ebu Kad su mu rekli, znaš li ti šta priča tvoj prijatelj? kada je došao sa Israijem i rađa, kaže šta priča? Kaže priča da je išao izna sedam nebesa i do do laksa. Prvo su rekli do mešći do laksa, to je do njih za njih bilo nemogući. Pa onda kaže da je išao izna sve, i sve u jednoj noći, oni idu dva mjeseca tamo i van. Kaže, je on to rekao? Kažu, jest. Onda je kaže istina. Ako je rekao istina. Znači, Allah žanu ukrasi iman u srcima ljudi. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُنْ كُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَلَيْسِيَ A omrznuo vam je kufor, griješenje i, i, i nepokornost. Znači vidite, gdje se nalazi sveto, to se nalazi šta? U srcu. Zatim uputu putu Allahovšanov kaže u raj ke to su oni znači samo oni koji imaju to u srcima oni su ti koji su upućeni Oni su ti koji su upućeni znači iz ovog ajeta jasno vidimo Koja je važno srca i da je srce to kojem se nalazi svet to ćemo da na ajetu Qalatil Arabu amanna Allahovšanov nas prenosi sad reči beduina A da biste bolje razumjeli Ajet, morate znati da je arapska civilizacija gradila se na, na dva polja. Prvi je bio zaostali dio, a to su bili Beduini ili njihovi čobani. Znači, to su ljudi koji su živjeli u pustinjama, pustinskim životom, koji se nisu uopće razvijeli, jednostavno su imali svoje šatore, svoju stoku i tako su se prebacivali. To je beduinski načejvot. I imali bile su drugi, drugi, način to je bio bilo u gradovima, mjestima kao što je Mekka, Medina, Taif i ostalo, znači to je bila civilizacija. I sad kad je islam došao, beduini su naravno obično ljudi koji nemaju nisu otvorenih mozgova za, za, za novo i slično, oni prave najviše problema i bunili su se. Ali desilo se da su da je primilo se islama kad suprimili islam da su malo ubrzali stvari pa kažu mi smo vjernici jelah še ono kažu ovdje va qalati l-a'arab beduini rekoši mi vjerujemo mi smo vjernici ali allah ihisprevaj, slušajte šta kaži qul lim tu'minu v lakin kulu aslamna v lima yedhuli imanu fi kulubiko reći niste vi još vjernici niste još povjeravali pravda nego vi treba, recite, mi smo primili islam. Musliman smo. A iman još nije ušao u vaša srca. Znači, osim ovoga, znači, što ćemo govoriti o različnosti između imana i islama, gdje Allah što je spominje da imam ponovo vajtu? U srcima. Znači, nije na jezicima. Nije na jezicima, nego u srcemu. Šta znači mi smo primili islam, a niste vjernice? Možete mi to neko pojasniti? Da li to znači da smo bili u To znači da oni vjeruju islam, ali se mi se naša i premonijenih Nisu donijeli šehadet. Nisu donijeli kaže Ali ovdje kažu, kažu mi smo vjernice, znači kao da su to rekli šehadet. Aha. Evo, odje. A da se prijavaju, ali ne sam, ali nije se ošto vero. Znači, oni imaju, vjeruju u novo osnovu, principu i pridržavaju se, ono klanjaju, daju zekajat poste. Ali nije to još se ustabililo u srcu toliko da kažeš ušlo je u to srce iman. Da može izdržati iskušenja, da može izdržati razne druge naredbe i sl. Znači, iman je malo veći stepen kad se čovjek okali kad on njega uđe u usto to ubeđjenja i ima u pravom smislu riječi. Razumite to? Načemu viši ste? Na nisu bili munafici. Jer da su bili munafici, ne bi on samo rekao primili smo islam, munafici nisu primili islam, samo su znači na jeziku na jeziku to rekli. <hums> Dobro. I još ćemo dan kasnije to uzeti, samo nećemo više. Kaže ono da ljudi samo da misle u zemlji pa da im budu srca kojima razmišljaju ili uši kojima slušaju pa da ne rade oči već rade srca koja su u grudima Zašto oni pozemljne putuju ovaj ajet dokaz da je turizam dozvoljen Da ćemo reći turizam to je da čovjek putuje radi odmora ili viđenja svijeta međutim pod uslovima da ne ide u mjesta gdje su griješi da ide mjesta gdje je ovo nego da ide na mjesta čista koji nema toga i da želi da vidi svijet, nema smetnje zašto oni ne putuju zemljom pa da njihova srca počnu shvatati i da njihove uši čuju ali nisu oči te koje ne vide nego ne vide srca koja su u grudima nego ne vidi srca koja su u grudima. Načela ja su nude to viđenje koji treba da vide uputu te Allahave dokaze navodi da se nalazi u srcu i u grudima, a ne u očima i u svijeti. Jesi ljudi vide, ali nisu svi oni koji vide i srca. A iman se vidi upravo u pravo srcu. to su sve ajeti koji ukazuju na važnost srca i slično. Mi ćemo ovo skratiti, ima još nekoliko hadisa, neki stvari, to ćete dobiti u skriptama koje budu, koje budu pisane. Na kraju, možemo samo resledići. Nešto u čemu treba da bude tvoj iman. Nešto u čemu treba da bude tva bogobojaznost. Nešto što je posuda koju ti puniš dobrom ili zlom. Nešto o čemu ovisi tvoj ahirat i tvoj dženet i Nešto što na čemu se temelji na temelje sva tvoja dijela uistinu zaslužuje da, da mu se obrati posebna pažnja i da se na njega utroši najviše vremena da bi se očistilo i pripremilo za svakih reda. Jer poslanika se da kaže u tijelu postoji jedan komad mesa, ako ono bude čisto biće čisto sve i ostalo odnosno u redu i dobro a ako ono bude loše, biće loše i sve ostalo. Imo sam ovdje jedan citat od Iblom Kajima ali ne ima veze da vas ne bi za državu slima, kulu kao lihajda, vastagfirullah. Al-Huđurat imali smo sedam i hajž četrdeset Da se Allah nagradi, subhanak Allah, mih hamdika, šhadu en la ilaha ila ente, vastagfiruka, vajatubu ilaik, salamunika.